das hat man schon mal ein andermal. Aber was man da auch hineinpoizieren kann, was man da sich hineindenken kann, was man da vielleicht auch zugleich wieder für eine Befreiung hat von eigenen Gedanken, die einen nicht loslassen, und wo man dann auf einmal in diese Weite hinein ja, sich ganz andere Gedanken machen kann. Das ist auch ein Teil der mongolischen Weite. Das ist auch ein Teil von dieser Art von nomadischem Leben, was die ja überhaupt nie aufgegeben haben. Gell? Das muss man sich vorstellen. Die haben das alles absorbiert, aufgenommen, integriert, wie sie wollen, was sie dazu auch sagen wollen. Das hat bei denen funktioniert. So sind die ausgestattet mit der modernsten Technik. Sind natürlich froh über Mobilfunktelefone. Das ist gern genommen. So ein bisschen so wie auch in Afrika. Gell? Hat ja niemand Geld, da irgendwelche Leitungen zu legen. Durch diese ganzen Weiten. Es ist ja wurscht, ob jetzt das Sahara oder Wüste-Gubi ist. Es ist ja eh alles eins, wie der Österreicher sagen würde. Also Wüste ist Wüste, auf gut Deutsch gesagt. Und so ist es natürlich da auch. Gell? Also in Afrika wie in der Mongolei. Da sagen die, wir sind froh, Dass jetzt der Nokia das Telefon erfunden hat, das Mobiltelefon. Also, oder andere Firmen, ist ja was. Aber bevor wir über die mongolischen Mobiltelefone sprechen, komme ich doch langsam zurück auf den Platz davor. Drei Jurten, die waren ein bisschen länger zusammengestanden, das hat nicht unbedingt was mit Verwandtschaft zu tun, nein, das ist nicht immer adäquat damit, das ist vielleicht das, was man sich hier vorstellt, aber da hat es auch ganz andere Gründe teilweise, ganz praktische, weil man dann irgendwie sich aushilft gegenseitig, dafür muss man nicht verwandt sein, das machen auch die Leute. Untereinander, so, wie man das hier auch kennt. Man muss jetzt nicht mit jedem verwandt sein, zu dem man freundlich ist, dem man hilft. Das ist einfach eine ganz andere Einstellung. Die haben eine andere Einstellung. Also, ich habe ja erzählt von dem Tanzen, wie das mit dem Tanzen war und dem Ringen und dann, wie es dann weitergegangen ist. Das würde ich gerne vielleicht auch doch noch zum Besten geben, weil ich überlasse dann wieder das alles. Ja, das Mikrofon, ich mache das ja jetzt nicht so oft wie der, wie der Langer, der macht das öfters, der ist da ja dann immer gleich dran an dem Ganzen und äh, ja, ich bin da ein bisschen vorsichtiger, muss ich sagen. Also, weil, wie hm, so sowas erlebt man ja auch nicht jeden Tag. Ist ja jetzt nicht so, dass äh, das ist so wie wenn jetzt die Radio waren, jeden Tag senden würde in Zürich. Das stimmt ja nicht. Das ist ja nur eine begrenzte Zeit und da kann man das sehen, da kann man das erleben. Da kann man das dann mitnehmen. Und diese Art von Inneren erleben, das ist natürlich auch wichtig auf solchen Reisen und das ist auch das, was jetzt die nomadischen Völker so pflegen. Hat man da gar nicht gesagt. Hat gesagt, was? Was Marold, hat der Dagegen gesagt. Das Wichtigste ist doch, dass du ja, dass du das mit dir nehmen kannst. Also im Innern. Ja, tut mir leid, habe ich immer an der Stelle. Selbst wenn ich keinen Husten habe, habe ich ja, so einen leichten Räusper. Also. Herr Dagan, das war kurz nach dem Ringerlebnis, was ich Ihnen vorher berichtet habe. Da hat er mich auf die Seite genommen und hat gesagt. Weißt du, das, was du jetzt hier erlebst, ist. Ich meine, wir haben uns, leider bin ich des Mongolischen in der Form nicht mächtig, ich kann ein paar Worte, man kann sie mit Hintern und Füßen verständigen. Und wir haben auch einen Auftrag bekommen in den Mongolischen. Das muss man sagen. Also, das man einfach... Ja, mit den nomadischen Völker, da kann man sofort, werden wir sofort warm, kann man sofort mit ihnen umgehen. Gell? Die prüfen einen in dem Sinn. Und ja, die sind dann da, Und wenn die Prüfung abgeschlossen ist, dann ist man mit denen, da ist man so gut wie sie. Da ist man jetzt gut, man schaut anders aus, man hat jetzt nicht die Sachen an, die sie anhaben. die sind übrigens recht praktisch, gell, weil die haben alle so Mäntel an und da die, die gehen so vorn übereinander, also ich weiß nicht, jetzt, wenn Sie sich das vorstellen, wie bei so einem zwei-reihe-geknöpften Mantel, muss man sich das vielleicht vorstellen, oder, oder bei den Männern halt dann so ein Reihe wenn man das so sagt, da hat er auch so zwei so Knopfreihen und die knüpfen man ja normalerweise und Diese Zweireihe, das hat ja diesen diese, diese Übergang. Also da geht ja die Überlappung. Der eine Stoff überlappt den anderen Stoff. Und das so ist das bei den bei Mänteln. Da überlappt auch der eine Mantelteil den anderen. Und dadurch sind die windgeschützt. Das ist also so windgeschützt, kann man sich gar nicht vorstellen. Das hilft sehr. Und was Sie auch haben, das ist sehr praktisch. Sie haben praktisch eine natürliche Tasche. Sie haben eine natürliche Tasche mit sich. Das heißt Kleine Habseligkeiten, kleines Sachen, die man jetzt so auf die Schnelle braucht, was weiß ich, Taschentuch, Messer, alles Mögliche, das haben sie da drin stecken. Das haben sie immer dabei und haben es gleich parat, da braucht es bloß mit der Hand reinfahren, ein bisschen so wie der Napoleon, aber die Hand auch wieder raus. Der Napoleon hat da ja nichts drin gehabt, der hat ja bloß seine Hand da festgehalten. Das war jetzt was anderes. Aber bei den Mongolen, die auch, oh, sie nützen das auch zum Handfesthalten, aber dann dafür, dass die Hand wieder warm wird. Wenn man da die Hand so nächtigt, ist es auch ganz bequem. Ist ein bisschen so wie manche mit dem Gipsarm, die so mit dem Gipsarm rumlaufen und dann den Arm so in der Schlinge tragen. Also mit der Zeit ist es natürlich unbequem, aber da haben die Mongolen das natürlich ganz einfach, weil die nehmen dann die Hand raus und dann ist es wieder ganz normal. Aber sie haben trotzdem ihre Tasche dabei. Und diese Art von Mantel gibt es eigentlich überall, bei all den ganzen mongolischen Stämmen, Völkern. Findet man das überall, das ist eine praktische Angelegenheit, das kann man über der Hosen genauso anziehen wie über den Rock. Die modernen mongolischen Modemacher benutzen auch das, muss man sagen, also die machen schöne Sachen. Ich habe es neulich mir mal angeschaut in der Galerie, war eine wunderbare Ausstellung, war eine sehr, sehr schöne Ausstellung über das, was die so machen jetzt. Da hat es was mit Wölfen gegeben und äh, was weiß ich, was so Musikvideos, da sind dann die Wölfe durch den Wald. In der Mongolei gibt es gar nicht mehr so viele Wölfe. Aber das ist ein bisschen so wie die Geschichte mit dem Hirschen. Das ist. Ja, jedes Tier hat da so seine eigenen Geschichten. Ein bisschen so wie Totemtiere, wie man das auch kennt von den Indianern. Die sind auch nicht so weit voneinander entfernt, diese Völkerschaften, muss man sagen. Die haben schon was sehr Gemeinsames. Und da hat jedes dieses Dieser Tiere eine eigene Geschichte und die Menschen ordnen sich dem auch wieder ein bisschen zu. Das ist ja so ein bisschen so, wie man vom chinesischen Horoskop wollte ich schon sagen, Horoskop, wo man das schon kennt. Wo man sagt: Ja, das ist jetzt ein Drache und das ist ein Hase und das ist ein Pferd und das ist was es halt da sonst noch so gibt. Und so ähnlich haben die das auch. Umgekehrt sagen die dann auch: So, jetzt, wie alt bist du? Ja, ich bin so und so viele Sommer. Gell? kann man jetzt nicht auf die Idee zu sagen, ich bin so und so viele Winter. Nein, die sagen Sommer, weil das ist sozusagen ihre Jahreszeit. Das ist die Zeit, wo sie dann weiterziehen können. Und im Winter, ich man mein jetzt, ich spreche jetzt immer von der Mischung aus dem Traditionellen und aus dem heutigen. In der Mischung, da sind die natürlich dann in der Stadt drin. Klar, im Winter. In Ulaanbaatar zum Beispiel. Es gibt auch andere Städte, aber das ist ja die größte. Da haben sie ihre Winterjote. Und auf der anderen Seite haben sie dann ihre Sommerjurte mit der sind sie dann unterwegs. Das ist die, die sie da in die 25 Minuten in den berühmten aufbauen und wieder abbauen. Und ihre, ja, die machen eben nicht nur mongolisches Ringen, sondern man natürlich auch Jurten auf- und abbauen, das habe ich vorher gar nicht erzählt. Aber da messen sie sich auch, wer das jetzt wie schnell kann, welche Familie ist da am allerschnellsten. Und das sind eigentlich auch eher so Familienfeierlichkeiten, diese sportlichen Veranstaltungen. Das habe ich vorher nicht so erwähnt. Aber Das ist natürlich eine ganz andere Stimmung. Gell? Wenn da die ganze Familie da ist, da bläht der Großvater genauso wie der Enkel. Also miteinander oder gegeneinander. Das ist also so, da kommen wir es dann eher bei so größeren Sportveranstaltungen. Das ist aber da auf der offenen Wiese. Gell? Die brauchen halt kein Stadium für Hunderttausende von Franken, Euro oder was sonst für Währung in dem jeweiligen Land da gibt. Also jetzt in der Mongolei gibt es keine Euro und keine Franken, aber Ich meine jetzt nur vergleichsmäßig. Braucht die ja gar nicht interessieren, weil die stellen sich einfach ihre, ja, ihre Stadien brauchen sie gar nicht hinstellen weil die stellen sich einfach auf die Wiese. Das ist es doch. Die stehen auf der Wiese und dann machen sie ihre Festivitäten. Gell? Das ist auch so wie mit der Jute. die können sie überall aufstellen. Die brauchen nicht, da nicht ein Fundament oder irgendwas machen. Nein. Das ist, wie gesagt, Also, es ist doch ein schönes Leben, oder? Es ist doch wirklich ein fundiges, wunderbares Leben. Man hat sich das alles so eingerichtet. Man kann es einfach auf der Wiese kann man das machen. Man kann die Festivitäten auf der Wiese machen. Man kann sein Haus auf der, seine Heimat, Jurte, Heimat, ich habe es ja schon mal gesagt, der Lange hat es auch schon gesagt. Der Philippsen hat es noch nicht gesagt, der ist jetzt dann demnächst einmal dran, weil der muss ja jetzt einmal da ans Mikro. Aber der zieht sich ja immer ein bisschen bei der Radio Irrwaniotte. Wir haben gesagt, in der Vorbereitung jetzt da für die Zeit hier in Zürich in Kunsthof in der Limmatstraße 44, da haben wir gesagt, du, wenn wir jetzt da beim elektromagnetischen Sommer mitmachen, gell, da waren wir, wir haben uns gefreut, dass das jetzt alles so geklappt hat, gell. Und wir haben auch da viel Hilfe erfahren, weil wir haben gleich, gleich am ersten Tag haben wir praktisch schon einen Großteil der Jute aufgebaut. Wir haben gedacht, das braucht eine Woche, bis wir da vielleicht einmal so viel zusammen haben. Nein, da ist schon gesammelt worden, da war schon alles da. Und da haben wir aber eben ausgemacht, bevor es losgegangen ist mit dem Aufbau, der Philipsen ist auch dran dieses Mal. Gell? Aber wie es halt so ist, wenn man zu dritt ist, es gibt dann nur jeweils einen Platz oder ein Mikrofon oder manchmal zwei Mikrofone, da muss man eine Auswahl treffen. Und bevor der Philipsen reagiert und von seinem Stuhl hochkommt, dann ist doch schon längst der Lange wieder dran. Und der Langer sagt zu mir, ja, jetzt muss der weil dann bin ich auch. So. Wir waren auf der Wiese. Auf der wunderbaren... Weiten, Tundra, Wiese, in den mongolischen Breiten, da braucht man kein Fundament, man braucht kein Sportstadium, man braucht sehr vieles nicht und die Leute sind trotzdem glücklich. Ja? Auf der einen Seite haben sie Technik, das, was sie nutzen wollen, nutzen sie. Auf der anderen Seite haben sie aber auch ihre Tradition. Gell? Ihre Geschichten, ihre Märchen. All das haben sie einfach und das benutzen sie und das nehmen sie auf und geben sie weiter. Und das ist eigentlich auch das ganz Schöne. Also, wie gesagt, vorher habe ich es erzählt schon, von die Modemachern, die nehmen das auch auf. Gell? Die Musikvideos von den Popgruppen, da springen die Wölfe durchs Bild und die Kamele und was sonst noch so gibt. Das ist Bestandteil. Gell? Da sind die dabei. Die werden da einfach mitgenommen, diese Tiere, die man halt kennt aus dem Märchen. Da gibt es das halt auch im Popsong. Macht da nichts. Die anderen, was machen die sonst für Lieder? Nein, das ist schon gut. Das muss man schon sagen. Die sind da so da gibt es hier überhaupt gar keinen Ausdruck dafür, was die sagen. Das ist dann integrativ, würde man sagen. Gell? Aber Sie sagen jetzt wahrscheinlich, er schwärmt die ganze Zeit von der Mongolei, dann soll er doch in die Mongolei gehen. Aber das ist ja auch genau der Moment. Also wo man heute jetzt so wirklich an diesem Tag mit den Alternativen An diesem Tag, wo wir so wirklich gesagt haben, jetzt sind wir mal da, also angekommen, wirklich von A bis Z, praktisch alles fertig, alles da, jetzt sind wir angekommen. Ja, an so einem Tag, da kann man das sagen, Klar. wir sind angekommen. Wir haben eine Laterne angezündet. Also jetzt dieser ich schwer entflammbar, also abgemacht. Das Einzige, was noch fehlt, der lange hat es vorher gesagt, dass Jingos kein Bild des Bräuchten wären. Eigentlich dringend. Weil das fehlt eigentlich auch noch zu unserem Glück. Weil ich habe damals. Wie es dazu kam, erzähle ich später. Ich habe damals den Auftrag bekommen, eine radio jerewan Jote in Zürich aufzubauen, zu installieren. Eine Art von Heimat zu geben. Eine zeitlich begrenzte, Das bringen Zelte oder Jurten ja auch so mit sich, dass man dann da wieder unterwegs sein kann. Aber dass man dem Ganzen eine Form gibt. Gell? Dass man da eben wo ankommt und auch zeigt der Umgebung, dass man angekommen ist, dann schlägt man die Jurte auf, stellt das Zelt auf, lädt die Leute ein, vorbeizukommen, so wie mir sie einladen, vorbeizukommen in die Limmatstraße 44. Ja bei dem damaligen Besuch in der Mongolei, da habe ich aus einem Tag noch ein paar andere Menschen getroffen und ich habe dann den Auftrag angenommen. Es hat mich sehr geehrt und da habe dann noch ein paar CDs da lassen. BRO BRO BRO BRO BRO BRO BRO BRO BRO BRO BRO Es wird wieder warm. Es wird... Es wird wieder warm. Es wird... Wieder warm. Es wird...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 Es wird wieder... Warm. Es wird wieder... Warm. Warm. Es wird wieder warm, es wird schon wieder warm werden. 1. Здесь что-нибудь Es wird wieder warm werden. wieder warm werden. tem mm que fazer isso tudo lá tem -hmm. que fazer isso tudo lá 3 chutar tem mm que fazer isso tudo tem -hmm. que fazer isso tudo tem E maca que de fumar tem três my car is on the path to the camera my car is on the path to the camera thing my car is on the path to the camera thing Sixteen. Sixteen. Sixteen. Sixteen. put it? Sixteen. So. You know, you know, most of Sixteen. 16 Sixteen. been Sixteen. ever since I was Sixteen. I took a girl out Sixteen. Sixteen. Sixteen. Sixteen. Sixteen. Sixteen. Ik ben blij dat ik hier het de